19. 2052 рік. Округ Фултон, Джорджія. Якась суміш музичного фестивалю, сімейного свята та ярмарку штату опустилася на найпівденніший куточок округу Фултон. Протягом останніх двох тижнів Дональд спостерігав, як над новим ядерним сховищем з'являлися барвисті намети. 50 прапорів штатів майорили над 50 -ма заглибленнями в землі. Були зведені сцени, безкінечна низка поставок протікала по горбистій місцевості. Гольфкари та квадроцикли утворювали конвої з їжею, контейнерами для їжі, кошиками з овочами, деякі навіть тягнули невеликі закриті причепи, завантажені худобою. Фермерські ринки були розставлені у звивистих коридорах наметів та кіосків, кури кудахтали, свині рохкали, діти гладили кроликів, собаки були на повідках. Власники останніх вели десятки порід крізь натовп. Хвости радісно виляли, а мокрі носи нюхали повітря. На головній сцені Джорджії місцевий рок-гурт проводив перевірку звуку. Коли вони замовкли, щоб відрегулювати рівні, Дональд міг чути звуки блюграсу Блюграс форма народної американської музики, корені якої засягають верландську, шотландську і англійську традиційну музику, що линуло з боку делегації Північної Кароліни. У предалежному напрямку хтось виголошував промову на сцені Флориди, поки конвої перевозили припаси через пагорб, а сім'ї розстеляли ковдри і влаштовували пікніки на берегах широких улоговин. Дональд побачив, що пагорби утворювали трибуни, ніби спеціально спроектовані для цього. Він не міг зрозуміти, коли вони складають усі ці припаси. Намети, здавалося, поглинали їх без кінця. Чотириколісні транспортні засоби з маленькими причепами гуркотіли вгору і вниз по схилах протягом двох тижнів, поки він допомагав готуватися до Національного з'їзду. Мік зупинився поруч із ним, сидячи на одному з повсюдних квадроциклів. Він посміхнувся Дональду і натиснув на педаль газу, все ще тримаючи гальма. Хонда сіпнулася, з шини заскріпила на бруді. «Хочеш прокатитися до Південної Кароліни?» – крикнув він, перекрикуючи шум двигуна. Він посунувся вперед на сидінні, щоб звільнити місце. «У тебе вистачить бензину, щоб туди доїхати?» Дональд схопив друга за плече і ступив на другий набір підніжок. Він перекинув ногу через сидіння. «Це ж просто за тим пагорбом, ідіоти!» Дональд стримав бажання запевнити Міка, що той жартує. Він тримався за металеву стійку позаду себе, поки Мік перемикав передачі. Його друг тримався за пиленою траси між наметами, поки вони доїхали до трави а потім повернув у бік делегації Південної Кароліни, з одного боку якої виднілися верхівки будівель центру Атланти. Мік повернув голову, коли Хонда піднімалася на пагорб. «Коли приїде Гелен!» – крикнув він. Дональд нахилився вперед. Йому подобалося відчуття свіжого жовтневого повітря. Воно нагадувало йому саванну в цю пору року. Про холодну світанку на пляжі. Він саме думав про Гелен, коли Мік запитав про неї. «Завтра!» – крикнув він. «Вона прибуде автобусами з делегатами з савани!» Вони піднялися на пагорб, і Мік зменшив швидкість і поїхав уздовж хребта. Вони проїхали повзавантажений квадроцикл, що рухався в протилежному напрямку. Мережа хребтів утворювала переплетений лабіринт-шосе високо над заглибленими чашами кожного сховища. Дивлячись у далечінь, Дональд спостерігав за балетом квадроциклів, що проносилися по ландшафту. Одного дня, уявляв він, по рівних дорогах на вершинах пагорбів гуркотітимуть набагато більше вантажівки з небезпечними відходами та попередженнями про радіацію. І все ж, дивлячись на прапори, що майорили над делегацією Флориди з одного боку сценою і сценою Джорджії з іншого, і помічаючи, як схили вміщують рекордні натовпи і забезпечують кожному ідеальний огляд кожної сцени, Дональд не міг не думати, що всі ці щасливі випадки мали якусь більшу мету. Було так, ніби об'єкт з самого початку планувався для проведення Національного з'їзду 2052 року. Ніби він був побудований з урахуванням не тільки своєї первісної мети. Великий синій прапор з білим деревом і півмісяцем лінивомий рив над сценою в Південній Кароліні. Мік припаркував квадроцикл серед безлічі інших квадроциклів, що оточували великий намет для гостей. Слідуючи за міком між припаркованими транспортними засобами, Дональд побачив, що вони прямують до меншого намету, який поглинав величезний потік транспорту. «Яке завдання ми виконуємо?» – запитав він. Не те, щоб це мало значення. Останніми днями вони робили трохи всього навколо об'єкта. Розвозили мішки з льодом до різних штаб-квартир, штатів. Зустрічалися з конгресменами та сенаторами, щоб дізнатися, чи не потрібно їм чогось. Переконувалися, що всі волонтери та делегати добре облаштувалися у своїх трейлерах. Все, що потрібно було сенатору. «О, ми просто робимо невелику екскурсію», – загадково відповів Мік. Він помахав Дональду, щоб той зайшов у невеликий намет, де працівники йшли в одному напрямку з навантаженими руками, а виходили з іншого боку з порожніми руками. Всередині невеликого намету було освітлено прожекторами. Земля була утрамбована від руху транспорту, трава прим'ята. Бетонна рампа вела глибоко під землю, працівники з бейджами волонтерів важко піднімалися по одній стороні. Мік стрибнув у чергу, що спускалася вниз. Дональд знав, куди вони йдуть. Він впізнав рампу. Він поспішив за Міком. «Це одне зі сковищ стрижнів!» Він не міг приховати хвилювання в голосі, навіть не намагався. Він дуже хотів побачити інший проєкт на папері або наживо. Все, що йому було відомо, це його проєкт бункера. Решта об'єкта залишалася оповитою таємницею. «Ми можемо просто зайти?» Наче у відповідь Мік почав спускатися по рампі, змішуючись з іншими. «Я благав про екскурсію днями!» – просичав Дональд. «Але Турман виголосив всю нісенітницю про національну безпеку!» Мік засміявся. На півдорозі до схилу дах намету ніби відступив у темряву вгорі, а бетонні стіни по боках направляли робітників до роззявлених сталевих дверей. «Ти не побачиш всередині жодного з тих інших об'єктів!» – сказав Мік. Він поклав руку на спину Дональда і провів його через знайомий вхідний зал, що мав промисловий вигляд. Рух людей зупинився, коли вони по черзі входили або виходили через невеликий люк попереду. Дональд відчув, що його розвернули. «Зачекай!» – Дональд зазирнув у люк. «Що в біса? Це ж мій проєкт!» Вони посунулися вперед. Мік звільнив місце для людей, що виходили. Він поклав руку на плече Дональда, направляючи його. «Що ми тут робимо?» – запитав Дональд. Він міг би присягнутися, що його проєкт бункера був у чаші, відведені для Тенесі. Але з іншого боку, вони робили так багато змін в останній момент протягом останніх тижнів, що, можливо, він щось переплутав. «А не сказали мені, що ти злякався і пропустив екскурсію по цьому місцю?» «Це дурниця!» – Дональд зупинився біля овального люка. Він впізнав кожну засувку. «Чому вона так сказала? Я був тут, я перерізав цю кляту стрічку!» Мік штовхнув його в спину. «Іди, ти затримуєш чергу!» «Я не хочу йти!» Він махнув людям, щоб вони відійшли. Робітники за Міком посунулися на місці, тримаючи в руках важкі контейнери для їжі. «Я бачив верхній поверх минулого разу!» Сказав він. «Цього було достатньо!» Його друг обхопив його шию однією рукою, а другою схопив за зап'ястя. Оскільки його голова була нахилена вперед, Дональд мусив рухатися, щоб не впасти на обличчя. Він спробував дістати до костяка внутрішніх дверей, але Мік тримав його за зап'ястя. «Я хочу, щоб ти побачив, що ти тут побудував!» – сказав його друг. Дональд похитнувся до приміщення охорони. Він і Мік відступили в бік, щоб пропустити натовп, який вони спричинили. «Я дивився на цю кляту штуку щодня протягом трьох років», – сказав Дональд. Він помацав кишеню в пошуках таблеток і замислився, чи не зарано приймати ще одну. Він не сказав Міку, що весь цей час, поки працював над проєктом, змушував себе уявляти його над землею. Більше як хмарочос, а не як закопану соломинку. Він нізащо не міг поділитися цим із своїм найкращим другом. Розповісти йому, як він зараз боявся, маючи над головою не більше 10 метрів бруду і бетону. Він серйозно сумнівався, що Анна вжила вислів «злякався», але саме це він і зробив після перерізання стрічки Поки сенатор проводив високопоставлених гостей комплексом, Дональд поспішив знайти клаптик трави, над яким було лише яскраво-блакитне небо. «Це дійсно дуже важливо», – сказав Мік. Він клацнув пальцями перед Дональдом. Дві черги робітників пройшли повз. За ними сидів чоловік у маленькій кабінці з пензлем в одній руці і банкою фарби в іншій. Він наносив шар матової сірої фарби на набір сталевих прутів. Технік за його спиною працював над підключенням якогось величезного екрану до стіни. Не все виглядало так, ніби було зроблено саме так, як намалював Дональд. «Донні, послухай мене. Я серйозно. Сьогодні останній день, коли ми можемо поговорити, добре? Мені потрібно, щоб ти побачив, що ти побудував». Постійна і пустотлива посмішка Міка зникла. Його брови нахилилися. Він виглядав скоріше сумним. «Будь ласка, зайди всередину». Зробивши глибокий вдих і поборовши бажання вибігти на пагорби і на свіже повітря подалі від задушливої юрби, Дональд погодився. Це був вираз обличчя Міка, відчуття, що він повинен розповісти Дональду про кохану людину, яка щойно померла, про щось смертельно серйозне. Мік вдячно поплескав його по плечу, а Дональд кивнув. «Сюди!» – Мік повів його до центрального тунелю. Вони пройшли через їдальню, яка була в користуванні. Це було логічно. Робітники сиділи за столами і їли з пластикових підносів, відпочиваючи. З кухні доносився запах їжі. Дональд засміявся. Він ніколи не думав, що вони будуть використовуватися. Знову здавалося, що конвенція надала цьому місцю сенс. Це його порадувало. Він уявив собі, як одного дня весь комплекс буде позбавлений життя, всі працівники будуть метушитися ззовні, складаючи ядерні стрижні, а ця величезна будівля, яка б торкалася хмар, якби була над землею, буде стояти абсолютно порожньою. В кінці короткого коридору плитка поступилася місцем металевій решитці, і широкий циліндр занурився прямо в серце об'єкта. Анна була права. Це дійсно варто було побачити. Вони дійшли до перил центрального тунелю, і Дональд зупинився, щоб зазирнути вниз. Величезна висота на мить змусила його забути, що він перебуває під землею. По той бік майданчика конвейерний підйомник гримів на своїх шестернях, а нескінченна низка плоских завантажувальних лодків оберталася порожньою над верхом. Це нагадало Дональду ковши на водяному колесі. Лодки переверталися, перш ніж спускатися назад через будівлю. Чоловіки і жінки ззовні клали свої контейнери на порожні лотки, а потім поверталися і йшли назад. Дональд пошукав Міка і побачив, як той зникає вниз по сходах. Він поспішив за ним, переслідуваний страхом бути похованим заживо. «Гей!» Його черевики стукали по щойно пофарбованих сходах, а ромбоподібне покриття не давало йому ковзати в поспіху. Він наздогнав Міка, коли вони зробили повне коло навколо товстого внутрішнього стовпа. Контейнери для їжі, повні аварійних запасів, запасів, які, на думку Дональда, згниють, невикористані, моторошно дрейфували вниз за перилами. «Я не хочу спускатися глибше!» – наполягав він. «Два поверхи вниз!» – крикнув Мік. «Давай, чувак, я хочу, щоб ти побачив!» Дональд бездумно підкорився. Було б гірше виходити самому. На першому майданчику, до якого вони дійшли, біля конвеєра, стояв робітник з якимось пістолетом. Коли повз нього проїжджав наступний контейнер, він вистрілив у його бік червоним спалахом і сканер загудів. Робітник сперся на перила, чекаючи на наступний, а контейнер продовжував стрімко падати. «Я щось пропустив?» – запитав Дональд. «Ми все ще боремося з дедлайнами? Що це за запаси?» – Мік похитав головою. «Терміни рятувальні кола!» – сказав він. Принаймні так Дональд зрозумів слова свого друга. Мік здавався зануреному думки. Вони спустилися ще на один рівень до наступного майданчика, між якими було ще 10 метрів залізобетону, 10 метрів марної глибини. Дональд знав цей поверх. І не тільки з креслень, які він намалював. Він і Мік оглянули подібний поверх у фабриці, де його побудували. «Я вже був тут раніше», – сказав він Міку. Мік кивнув. Він помахав Дональду рукою, щоб той пройшов коридором, поки той не повернув. Мік вибрав одну з дверей, здавалося навмення, і відчинив її для Дональда. Більшість поверхів були попередньо виготовлені та замобльовані, перш ніж їх підняли на місце за допомогою крана. Якщо це не був саме той поверх, який вони оглядали, то це був один із багатьох подібних. Коли Дональд увійшов, Мік увімкнув верхнє освітлення квартири і зачинив двері. Дональд був здивований, побачивши, що ліжко застелене. На стільці лежала купа білизни. Мік взяв білизну і поклав її на підлогу. Він сів і кивнув у бік ніг ліжка. Дональд проігнорував його і зазирнув у маленьку ванну кімнату. «Це насправді досить круто», – сказав він своєму другові. Він простягнув руку і повернув ручку на раковині, нічого не очікуючи. Коли з неї потекла чиста вода, він розсміявся. «Я знав, що тобі сподобається, коли ти це побачиш», – тихо сказав Мік. Дональд побачив себе в дзеркалі, на його обличчі все ще була радість. Він часто забував, як зморшуються куточки його очей, коли він посміхається. Він доторкнувся до свого волосся, в якому вже з'явилися сиві пасма, хоча до того, як він перейде той горизвісний рубіж, залишилося ще п'ять років. Його робота передчасно старала його. Він боявся, що так і буде. «Дивно, що ми це побудували, геш?» – запитав Мік. Дональд повернувся і приєднався до свого друга в тисному приміщенні. Він замислився, чи то робота, яку вони були обрані виконувати, змусили їх обох постаріти, чи то цей один проєкт – ця всепоглинаюча будівля. Я вдячний, що ти змусив мене спуститися сюди. Він ледь не додав, що хотів би побачити решту, але вирішив що це буде занадто. До того ж, екіпажу в наметах у Джорджії, ймовірно, вже шукали їх. «Послухай», – сказав Мік, – «я хочу тобі щось сказати». Дональд подивився на свого друга, який, здавалося, підбирав слова. Він поглянув на двері. Мік мовчав. Дональд нарешті поступився і сів біля ліжка. «Що сталося?» – запитав він. Але він думав, що знає. Сенатор включив Міка в інший свій проєкт, той, що змусив Дональда звернутися за допомогою до лікаря. Дональд згадав ту всту книгу, яку він майже повністю запам'ятав. Мік зробив те саме. І він привів його сюди не тільки для того, щоб показати, чого вони досягли, а й щоб знайти місце, де можна було б бути наодинці, де можна було б розкрити таємниці. Він погладив кишеню, де зберігав таблетки, які не давали його думкам блукати в небезпечних напрямках. Гей! Сказав Дональд. Я не хочу, щоб ти говорив те, чого не повинен. Мік підвів очі, широко розплющивши їх від подиву. Тобі не потрібно нічого говорити, Міку. Припусти, що я знаю те, що знаєш ти. Мік сумно похитав головою. Ти не знаєш, сказав він. Ну, все одно припусти. Я не хочу нічого знати. Мені потрібно, щоб ти знав. Я б краще не... Це не секрет, друже. Просто я хочу, щоб ти знав, що я люблю тебе як брата. Завжди любив. Вони сиділи мовчки. Дональд поглянув на двері. Момент був незручним, але слова Міка якось наповнили його серце. «Послухай», – почав Дональд. «Я знаю, що завжди суворий до тебе», – сказав Мік. «І чорт забирай, вибач, я справді тебе поважаю. І Гелен теж». Мік повернувся в бік і почухав щеку. «Я радий за вас обох». Дональд простягнув руку через вузький простір і стиснув руку свого друга. «Ти хороший друг, Мік». Я радий, що ми провели цей час разом. Останні кілька років, балотуючись на виборах, будуючи це, мік кивнув. Так, я теж. Але послухай, я не привів тебе сюди, щоб розчулюватися. Він знову доторкнувся до щоки, і Дональд побачив, що він витирає очі. Вчора ввечері я розмовляв із Турманом. Кілька місяців тому він запропонував мені місце в команді, у найкращій команді. І вчора ввечері я сказав йому, що краще, щоб ти його зайняв. Що? Комітет? Дональд не міг уявити, щоб його друг відмовився від призначення будь-якого призначення. «Якого саме?» – Мік похитав головою. «Ні, чогось іншого». «Чого?» – запитав Дональд. «Послухай», – сказав Мік. «Коли ти про це дізнаєшся і зрозумієш, що відбувається, я хочу, щоб ти згадав про мене. Про це місце». Мік оглянув кімнату. Було кілька секунд повної тиші, яку порушували лише краплі води із раковини у ванні. Якби я міг вибирати, де бути, будь де, в найближчі роки, то це було б саме тут, з першою групою. Гаразд? Так, я не зовсім розумію, що ти маєш на увазі. Ти зрозумієш. Просто запам'ятай це, добре? Що я люблю тебе як брата, і що все відбувається з якоїсь причини. Я не хотів би, щоб було інакше. Ні для тебе, ні для Гелен. Гаразд. Дональд посміхнувся. Він не міг зрозуміти, чи міг з ним жартує, чи його друг випив занадто багато кривавої мері з гостинного намету того ранку. «Гаразд!» – Мік раптово встав. Він рухався так, ніби був тверезий. «Давай забиратися звідси. Це місце мене лякає!» Мік відчинив двері і вимкнув світло. «Боїшся, Геш?» – крикнув Дональд своєму другові. Мік похитав головою, і вони вдвох попрямували назад коридором. За ними залишилася маленька випадкова квартира в темряві з краном щокапу. А Дональд намагався з'ясувати, як він переплутав, як намет у Тенесі, де він перерізав стрічку, став наметом у Південній Кароліні. Він майже зрозумів. Його підсвідомість згадала доставку товарів у 50 разів більше оптоволокна, ніж потрібно, але зв'язок був втрачений. Тим часом контейнери, завантажені припасами, гуркотіли вниз по гігантському тунелю, а порожні лотки гуркотіли вгору.